177. Zei Vani. Loki. Sfârșitul lumii. Vanii sunt toți, mai mult sau mai puțin direct, în legătură cu fertilitatea, pacea și bogăția. Njordr, cel mai bătrân, s-a însurat cu sora sa și li s-au născut doi gemeni, Freier și Freia. Deoarece vechii germani aveau o oroare de incest, această tradiție mitologică poate fi interpretată fie ca oglindind moravurile populațiilor aborigene, pre-indo-europene, fie ca sublimind caracterul orgiastic propriu divinităților fecundității, și anume ale fecundității agrare. Tacit, în Germania 40, vorbește de zeita Nertus, adică mama pământ, Njordr, e de fapt același nume. N-J-O cu două puncte, R-D-H-R. călătorea printre triburi într-un car tras de o vacă. Cultul ei era celebrat într-o pădure sacră dintr-o insulă a oceanului și, adaugă, istoricul roman este singura perioadă când pacea și liniștea sunt știute și gustate. Carul și statuia zeiței erau apoi îmbăiată și sclavii care săvârșeau acest rit erau înnecați în același loc. Relatarea lui Tacit a fost probabil influențată de ceea ce se știa din ritualul Cibelei la Roma. Totuși, o povestire conservată în saga regelui Olaf confirmă existența acestui tip de cult. În ultima fază a păgânismului scandinavului, lui i-a luat locul Freir. Se scrie F-R-E-Y-R. Imaginea acestuia în templul de la Upsala era falică, cultul lui cuprindea numeroase gesturi orgiace și sacrificiu uman. Dar mitologia sa este lipsită de interes. În ce privește pre Freia, la fel ca și Fring sau Fria, care nu era poate decât un alt nume, ea era singura divinitate încă venerată în popor când Snorri își redacta opera și marele număr de toponimice cuprițând numele Freia confirmă această opinie. Snorii adăugă că Freia a fost inițial o preotasă vanilor care i-a învățat pe aseni tehnica divinatorie Seidr. Ea avea posibilitatea să comunice cu lumea de dincolo și putea să ia formă de pasăre. Loki este un zeu enigmatic și ambigu. Etimologia numelui său nu e sigură. El nu avea cult și nu îi se consacrau temple. Deși el însuși un aseni, Loki caută să-i vadă pe zei și la sfârșitul lumii va lupta împotriva lor. El e cel care îl va ucide pe Heimdall. Se scrie H-E-I-M-D-A-L-L-R. Purtarea lui era derutantă. Pe de o parte, e tovarășul zeilor și îi place să se bată cu vrăjmașii acestora, uriașii. El îi pune pe pitici să facă lucruri fermecate, care devin adevărate atribute ale zeilor. Inelul Draupnir pentru Odin, Ciocanul lui Thor, etc. Nota 25. El întreprinde cu Thor o călătorie în țara demonilor și a uriașilor. Îl întovărășește pe Odin și Hënir și îi ajută să-l deposedeze de comor pe piticul în închei nota. Pe de altă parte, el e rău, nelegiuit, criminal. El este autorul omorului lui Baldră și se laude cu acest lucru. Natura demonică a lui Loki este confirmată de progenitura lui. Fiii lui sunt lupul Fenrir și Marele Șarpe, Hel, stăpâna tristei țări în care merg morții ce nu au acces la Valhalla, îi este fică. În jurul lui Loki abundă o mulțime de mituri, dar ele seamănă deseori cu povestirile și farsele populare. El se laudă cu isprăvile sale, i-a dat lui Tir drept soție pe unul din feciorii țăi, i-a luat locul lui Tor lângă soția acestuia, etc. În aproape toate farsele și poveștile în care apar zei și giganți, Loki are un rol. Un înfricoșător și celebru poem, Locastena, povestește cum, introducându-se în sala în care benchetuiau zeii, Loki i-a insultat într-un chip foarte insolent. Numai apariția lui Thor l-a putut reduce la tăcere. Dar mai bine de un secol, savanții l-au interpretat pe rând, pe Loki, ca un zeu al focului, zeu al tunetului sau al morții, analog al diavolului creștinilor sau erou civilizator comparabil cu Prometeu. În 1933, Jean de Vrie l-a apropiat de Trickster, personaj ambivalent, specific mitologiilor nord-americane. George Dumezil a propus o interpretare mai plauzibilă, pentru că ea ține seama atât de Loki cât și de Hedră, Baldur și de sfârșitul lumii. Caracterul de impostor al lui Loki, răutatea sa și prezența sa în rândul dușmanilor zeilor în timpul războilor exatologic, fac din el omologul sinistrului personaj din Mahabharata. Duryodhana, întruparea prin excelență a demonului în epoca noastră. După Șoș dumazil, amploarea și regularitatea asemănării dintre Mahabharata și Eda demonstrează existența unui vast mit eschatologic, povestind despre raporturile binelui cu răul și distrugerea lumii, mit constituit încă înainte de dispersiunea popoarelor indo-europene. După cum am remarcat, în ultima perioadă a păgânismului, germanii erau foarte preocupați de eschatologie, Sfârșitul lumii făcea parte integrantă din cosmologie, și la fel ca și în India, în Iran și în Israel erau cunoscute scenariul și principalele personaje ale Apocalipsului. Descrierea cea mai completă și cea mai dramatică este furnizată de poemul Volupsa și de repovestirea lui Snori. Se regăsesc clișeele binecunoscute din întreaga literatură apocaliptică. Moravurile decad și se pierd, oamenii se ucid între ei, pământul se cutremură, soarele se întunecă, stelele se prăbușesc. Eliberați din lanțurile lor, monștrii năpâdesc pe pământ. Șarpele cel mare iese din adâncul oceanului, provocând inundații catastrofale. Dar găsim totodată și amănunte mai specifice. Iarnă lungă de trei ani, o hoardă de uriași ce va veni într-o corabie făurită din unghiile morților, alți uriași călăuziți de surtrârâ vor năvăli pe pământ, se vor gătera pe curcubeu ca să atace și să distrugă ascardul, Lăcașul zeilor. În cele din urmă, armata zeilor și eroilor se va întâlni cu aceea a uriașilor și a monstrilor într-o câmpie întinsă, în bătălia hotărătoare. Fiecare zeu se luptă cu un adversar. Thor îl înfruntă pe șarpele Cosmic și îl doboară, dar cade și el otrăvit de veninul reptilei. Odin este sfâșiat și mâncat de Fenrir, fiul său cel mic, Vidar îl doboră pe lup, dar moare și el curând după asta. Heimdall îl atacă pe Loki și se nimicesc unul pe altul. De fapt, toți zeii și toți dușmanii lor cad în acest război eschatologic, cu excepția lui Surtr. Acest ultim supraviețuitor declanjează incendiul cosmic și orice urmă de viață dispare. În cele din urmă, întreg pământul este înghițit de ocean și cerul se prăbușește. Și totuși acesta nu e sfârșitul. Un nou pământ răsare verde, frumos, îmbăljugat, cum n-a fost nici când, purificat de orice suferință. Fii zeilor de defuncți vor reveni în Asgard. Balderâ și Hedr vor ieși din infern reîmpăcați. Un nou soare mai strălucitor decât cel dinaintea sa și va relua mersul pe cer, iar perechea de oameni ocrotită de Iggdrasil va deveni sorgintea unei noi umanități. Nota 26. Acest ultim amănunt contrazice scenariul ex pe care l-am rezumat. Prăbușirea lui Iggdrasil încheia sfârșitul lumii. Închei nota. Unii autori au crezut că pot identifica în mitul Ragnarokului diverse influențe orientale, iraniene, creștine, maniheene, etc. Dar după cum a arătat George Dumăzil este vorba de versiunea scandinavă a mitului eschatologic indo european Eventualele influențe ulterioare n-au făcut decât să supraadauge o imagerie mai colorată și amănunte patetici. Judecată după fragmentele păstrate, relincia germanilor este una din cele mai complexe și mai originale din Europa. Ceea ce uimește de la început este posibilitatea ei de a îmbogăți și de a înnoi moștenirea indo-europeană, asimilând numeroase idei și tehnici religioase alogene de origine mediteraneană, orientală sau nord-asiatică. Am remarcat un proces asemănător în sinteza hindusă și în perioada de formare a religiei romane. De la germani, creativitatea religioasă n-a fost paralizată de convertirea la creștinism. Unul din cele mai frumoase poeme epice, Beowulf, compus în secolul al VIII-lea în Anglia, prezintă mitologia eroică mai complet și într-o manieră mai profundă decât compunerile asemănătoare continentale, grație tocmai influenței ideilor creștine. Peta 27. Pe de altă parte, literatura hagiografică imită modelul de viață eroică, așa cum era el proclamat în Helden Sagen, În închei nota. Una din cele mai impresionante descriere are l Ragnarokului, este sculptată pe o cruce din piatră în Gosforth, Cumberland. Pe cealaltă față a monumentului este reprezentată crucificarea. Nota 28 În aceeași biserică s-a găsit o piatră, probabil fragment dintr-o cruce, înfățișândul l pe tor. Pe cale de a pescui pe șarpele cel mare, închei nota. De fapt, anumite creații religioase germanice se dezvoltă în timpul evului mediu, timpuriu ca urmare a simbiozei sau în opoziție cu creștinismul. Pestigiul religios al regalității medievale derivă în ultimă instanță din vechea concepție a germanilor. Potrivit cărea regele este reprezentantul strămoșului divin, puterea suveranului depinde de o forță sacră supraterestră, care este temeiul și garanția ordinii universale. În ce privește mitologia eroică, ea se prelungește, îmbogățită și revalorizată în instituția cavalerismului și în legendele Sfântului Gheorghe, Sir Galad sau Parsifal.